Teatrul Național Radiofonic Fonoteca de Aur Banii n no miros, de Bernard Shaw. Kellner, două halbe. Aici, afară. Da, domnule. Privește harii minunata minunată Valea Rinului. În partea aceea trebuie să fie bonul. Da. Dă-mi, te rog, bedecărul tău. Toate. Mulțumesc. Da. Mâine facem Mainzul și Frankfurtul. Pe urmă, Nürnbergul. Acolo vom vedea cea mai frumoasă colecție de instrumente de tortură din lume În regulă, rinul Ia te uite, ia te uite, scaunele sunt pline de praf Lasă, dragul meu, nu contează Toarnă vin de rin să curgă ca un râu de vin În numele cele mai elementare de cințe hari încetează a ți aminte că ești un gentleman și nu un prăvăriașe și duminica la iarbă verde? Am venit pe continent să mă amuz, Dragul meu! E, patru ani de facultate și de spital mi-au fost de ajuns. Mă rog, mă rog, dar nu uita cine ești. Și pe urmă, ideea aceasta de a pleca la drum numai cu un singur rând de haine. Ii. Pe vas neglijăul era cât se poate de potrivit. Ii. Da, ești! Din... te-am rugat o mie de ori să nu mai îmi spui Billy. Numele meu este Cocm. Cum? Cum vei apare la cină în jantirica asta? Păi gândește-te la lume <laughs> N-au decât să se nu mă refer la localnici Știi cine se mai află aici la hotel? Cei doi englezi care au fost cu noi pe vapor Tatăl și fica Cum? Aici? Da, Harry Am recunoscut umbrela tatăl în hol ah. Am impresia că este un dom foarte distins Da, poate că ar fi trebuit să-mi iau un costum de schimb Îi da. vezi? Vezi? Uite, tot vin, hai să mergem Harry, Harry, ține-ți firea, prezență de spirit? Naiba Oh, mm -hmm. papua, toate mesele sunt în soare În afară de una care este ocupată Dacă doriți, domnule, vă putem oferi două locuri la masa noastră Mulțumesc, mulțumesc, nu este nevoie Garçon, două ceaiuri la masa de acolo Da, domnule, mulțumesc Bă-ți Harry Da, noroc Voiam de mult să te întreb, dragul meu Lady Roxdale, este sora mamei tale sau a tatălui tău? A mamei, dar ce-ți veni? Oh, nimic, nimic, așa Mă gândeam de bună seamă că dânsa ar vrea să te însori Acum după ce ți-ai luat doctoratul în medicină Blanche, ai auzit o invidiezi pe aceea care va deveni soția ta. Lady Rockstell, o să o în societatea bună londoneză. E, serios. Domnul i Viltu. Ce, vă rog. Da, da. Stimate, domn, sunt obsedat de ideea că să fi preferat masa noastră. Stați fără nicio apărare în bătaia soarelui. Blanche, domnul are amabilitatea de a ne oferi masa domnii sale. Dacă o preferi, te... vă mulțumesc. E tot una. Suntem, mi se pare, tovarăși de călătorie. Da, da, și compatrioți în același timp. Ah, nu simți farme cu limbii materne decât atunci când o auzi răsunând sub un cer străin. Da, da, mă rog. Parcă te simți din nou acasă. Dar mie nu-mi place să mă simt acasă când sunt în străinătate. Nu este scopul pentru care cheltuiesc atâția bani. Domnul, e de asemenea turist englez, nu? Da, prietenul meu, doctorul Trenci. Dragul meu Trenci, dăm voie să te prezinti da. domnului... Numele meu este da. Sartorius. Și am onoarea să fi cunoscut de Lady Roxwell, care vă este rudă, nu? Da. Da. Blanche. Da. Domnul Trenci, domnul... William de Burke-Cocken. <laughs> ne permiteți să venim la masa dumneavoastră? Da, vă rog, vă rog. Sunteți bineveniți. Garçon. Încă două ceaiuri. Tablot la 6 și jumătate, domnule. Presupun că ați vizitat această mică localitate. Mm. Nu-s multe de văzut aici, în afara de biserica Apolinaris. Ce biserică? Apolinaris. Apolinaris? Ciudat nume pentru o biserică. Ce să-i face? Gustul îi lipsește uneori vecinilor noștri. De data aceasta, apa minerală a luat numele bisericii. În, în orice caz, merită să fie văzută. Da, da, da. Blanche. Vom face o mică plimbare. Oh nu! Te rog, papa, nu mai după amiaza aceasta, nu! Nu, no, scumpa mea, țin neapărat să o vezi. Și arta face parte din educația ta. Putem să vă însoțim? Cu plăcere, domnule. Vi și dumneavoastră, domnule doctor? Desigur, de ce nu? Să-o <coughs> înainte, domnule Sartorius. Vă da, asigur sigur că e ben de văzut. Da, cred, da. în 1839 1839. No, no, no, no, no. Prin urmare, până la urmă, tot ai reușit să facem cunoștință Da, adică de fapt, Koken a fost cel care a reușit Ți-am spus că el face ce poate și ajunge între plațintă Omul ăsta are un tact fantastic, deși în unele privințe e cam dorbitoc Tact? Asta nu se cheamă tact, asta e indiscreție Indiscreții știu totdeauna cum să intre în vorbă cu străinii. Cu tata n-ai schimbat un cuvânt pe vapor. De ce? Cu mine însă te arătat gluta să faci conversație chiar și fără prezentă. Să fi sincer, nu mă prea tragea inima să-i vorbesc. Dar nici tu te-ai gândit că procedând așa mă pui pe mine într-o situație falsă. Nu văd de ce. De altfel, nu e prea ușor să te apropii de tatăl dumii tale. Acum când îl cunosc, văd că e destul de simpatic. Toată lumea se sperie de tata și zău că nu pricep de ce. În sfârșit, acum. Acum toate sunt în ordine, nu? De, Știu eu. În ziua aceea, pe puntea vasului, n-ai fi avut dreptul să-mi vorbești. Te-ai purtat așa cu mine pentru că nu aveam lângă mine o mamă. Păi, domișoară Șoară Blanșă, de fapt, dumneavoastră ai intrat în vorbă cu mine. N-am putut decât să mă bucur de asemenea prileji. Dar, pe cuvânt de cinste, dacă n-ai fi luat dumneavoastră inițiativa, eu n-aș fi avut niciodată curajul să. Nu te vorbim. întrebasem decât numele unui castel. Asta nu înseamnă că nu m-am purtat ca o doamnă. Se înțelege că nu. De ce să nu fi întrebat? Dar acum. Toate sunt în ordine, nu-i așa? Adevărat? Eu, bă, Eu cred că... Da, nu? Hai, dar cum rămâne cu biserica, Apolinaris? vrei să pun că Tatăl Dumitania așteaptă să ne ducem după el, nu? Dacă dorești să o vizitezi, eu nu te rețin. Dumneata nu vii? Nu. Stai l cred că nu te-am supărat, nu-i așa? Blanș. <laughs> Îți seria tare că ți-am spus pe nume, dar... Vezi? Nu-i așa că nu te-am supărat. Nu? <gătă> Eram sigur că nu. Ascultă-mă, nu știu cum vei primi cele ce-ți voi spune, poate că nu te așteptai, dar împrejurările nu-mi îngăduie. E drept că totala mea, în lipsă de tact. În... <gătă> Dacă ar fi fost cocăn, vreau să spun că. Dar am să spun altă dată, poate. Când altă dată, poate că nu o să ne mai întâlnim. Spune-mi acum. Vreau să-mi spui acum. Nu mai de Vezi? Mă gândeam că dacă ne-am putea hotărâsă hmm? Sau nu, nu barem... Uh, nu um... cred că există un pericol prea mare Ca dumneata să spui ce ai de spus, domnule doctor Trent că mă credeam că... Blanș scumpo, tu în brațele mele N-am crezut că am să ajung să trăiesc această clipă Sau aș fi fost în stare să mă bulbui toată ziua Dacă nu m-ai fi ajutat tu Nu te-am ajutat cât de puțin, dumneata singură. Stai, nu fugi nu vreau să spun că ai făcut-o din adins, bineînțeles, și așa instinctiv. Și totuși, parcă vrei să-mi vorbești. Dar această îmbrățișare spune mai mult decât toate cuvintele din lume. Ah, dar, Harry! Dar, draga mea! <laughs> Când necasătorii? Când vrei tu? La prima biserică care ne iese în Cale. Dacă vrei la biserica Apolinaris. <laughs> nu serios Hario, tu serios nu e de glumă. Da. Ce încântare să te simt în brațele mele. Uite că se întorc. O, oh, Doamne. Tavul dot peste 20 de minute. Ladies and gentlemen. Intenția mea era să ne însoțiști, blanche. Uh, da, papa, tocmai ne pregăteam să pornim Da, noi suntem plini de praf și trebuie să ne schimbăm pentru masă Haide, haide copii la mea Hai să-mi iei, mm, Mai Măi, băie de ce de când mă știu, nu mi-a crăpat o cum cum îngrapa acum? Ai abuzat de această copilă fără apărare. Că tatăl ei se dovedește a fi un gentleman fără cusur. Am obținut privilegiul de a-l cunoaște, ne-am prezentat. I-am îngăduit să creadă că o poate lăsa pe fica lui în paza ta cu deplină încredere. Și la întoarcere, ce mi-e dat să văd? Ce vede tatăl ei? Oh, Harry, Harry! O desăvârșită lipsă de bani. Spana, nu a făcut ce vedea. N-am avut ce vedea. Nu. Zău. Nu era ioare oare Dumnezeu cel care o ținea în brațe pe această se extrem de distință și extrem de instruită? Și culme de față se afla un chelner care scutura de o de clopotul ca să puteți lua cunoștință de prezența lui. Dar, bine, trenci, bine, tu nu, tu nu ai niciun fel de principii, ignorezi toate regulile bunei cuvințe, bai și sărutat e, Trenci, recunoaște-te. Prostibili, dar nu m-ai văzut la zâmbându-o, nu? Iar znei, Nu mai folosi termenele aceste vulgare. E cum vrei să-mi păstrezi stima tovarășilor noștri de călători? Oameni de lume și cu avere, dacă mă spui Billy în sus, Billy în jos. Pe mine mă cheamă William. William de Burke, Hai, mai slăbește-mă. Stai, da, stai, stai, stai, stai, nu te-ai E ce ăsta care să ah. te zbârlești pentru orice flac. Așa îmi vine mie să-ți spun, Billy, de altfel ce se și potrivește. Nu? Tare mă tem că n-ai să fii niciodată un ah, ah, ah. da. Iată. iată că se reîntoarce și da. prietenul meu, Sartorius, ah. care fără îndoială vine să-și ară pentru purtarea ta. Și drept să-ți spun, nu m să-l și cu o cravată eu nu voi asista la această scenă pe nimeni. Nu pleca, nu pleca, ce naima? Da, Stai aici, nu, nu vreau da. să rămân singur cu el tocmai acum. Nu uita, Harif, fi distins și dovedește că știi să te porți în societate. Eu am plecat, atunci plec și eu. Domnule Trinci. Da? V-ați întors, domnule Sardorius? Da. Cum vi s-a părut biserica? Uh, ia loc, domnule doctor. Da. Domnule doctor, după că se pare, dumneata a avut o convorbire cu fica mea Da, am stat de vorbă așa, o mică șuietă Pe când erați cu Cocon în biserică mm -hmm. Apropo, cum îi găsiți pe Cocon? Părerea mea e că omul acesta este plin de Am tact. stat nu, de e... vorbă chiar acum cu fica mea, doctori mm -hmm. Și da. din spusele ei Am rămas cu impresia că între dumneavoastră să a petrecut ceva oh. <laughs> Și este datoria mea de părinte De părinte al unei fete care nu are mamă Să lămuresc imediat lucrurile Poate că fata mea, într-un moment de rătăcire, te-a luat în serios, iar dumneata, probabil, nu te-ai gândit la urmările care. M-am gândit la toate urmările. Doresc să mă însor cu fica dumneavoastră, domnule Sartorius. Sper că nu aveți nimic împotrivă. A, nu. Nu. Oferta pare onorabilă și curată, și pentru mine extrem de agreabilă. Sunteți doar nepotul. Lady Roxdale Prin urmare, putem considera lucrurile ca și aranjate no, no. De ce să ne grăbim, domnule Trenci? O asemenea tranzacție Cum e cea de față Nu se poate perfecta cât ai bate din pat Dar să înțelege că nu mai sunt formalitățile Dar ne putem considera de plin înțeleși între noi, nu? Da, da Nu mai ai nimic de adăugat? Atâta doar că Adică nu, nu, nimic În afară de faptul că o iubesc Da, da Familia dumitale, ah. Nu te aștepți la nicio obiecție din partea lor? Ia spune <laughs> Asta nu-i privește pe ei Nu-mi ba să avem iertare, domnul meu îi privește și chiar foarte mult Cum? Țin foarte mult ca fica mea să nu contracteze legături În cercul unde ea n-ar fi primită cu întreaga considerație La care îi dau dreptul instrucțiunea, nașterea și educației. ei Am zis Nașterea și educației Dar ce vă face să credeți că rudele mele N-ar fi de acord să mă însor cu blanș Tata a fost mezinul familiei Mijloacele noastre fiind modeste A trebuit să învăț și eu o meserie Așa că ai mei nu vor avea pretenția Să le ținem case deschise Nu ne dăm mâna Dar ne vor invitați înși Totdeauna mă poftesc la ei Nu, asta domnule nu mă poate satisface În multe cazuri familia se crede îndreptățită să întoarcă spatele noilor veniți Ca și cum i-ar considera inferior Dar vă asigur că ai minus cât uși de puțin snobi Blanche este o tânără foarte distinsă Și ei vor ști să o aprecieze Mă bucur Mă bucur că gândești așa De-al deși asta e și părerea mea Dă-mi voie să-ți strâng mâna Doamne Și pentru că te-ai purtat atât de elegant nici, dumneata, nu vei avea de ce să te plângi de mine. Latura pecuniară mă privește pe mine. Vei putea ține ca să deschisă cât doriști, garantez eu. Însă, vezi, dumneata, va trebui să am garanție că blanș va fi primită de familia de O garanție? Da, o, -o garanție rezonabilă. Aștept să le scrii rudelor dumitale și să le explici intențiile pe care le ai, prezentând-o pe fica mea, drept o persoană distinsă, demnă de societatea cea mai înaltă. În ziua, când îmi vei putea arăta câteva scrisori de la principalii membri ai familiei dumitale, prin care să te felicite sincer și călduros, atunci voi fi foarte mulțumit. Ce aș mai putea spune? Nimic, sunteți foarte bun. Vă mulțumesc din inimă. Am să scriu rudelor mele da. și vă încredințesc că se vor arăta cât se poate de încântate. Ei, voi ruga să-mi răspundă cu prima poștă. Dar da, da, da. până atunci, am să te rog să nu consider chestiunea perfectată. Da. A, vreți să spuneți între Blanș și. Nu mă refer la domnișoara Sartorius și dumneavoastră. Cu câteva clipe mai înainte, când v-am întrerupt convorbirea aici, E văd că amândoi considerați lucrurile aranjate. Aha. În ipoteza, Că se vor dificultăți și mariajul, uh, mariajul, zic, vă rog să notați, da. va fi ratat? N-aș vrea să se creadă că Blanș a îngăduit unui tânăr Fă să... Fără îndoială, îți... dacă aceasta e dorința... Domnule, încă o strângere de... -o. Veți scrie rudelor dumneavoastră astăzi... Parcă așa spuneți, nu? Chiar acum, domnule Zartoriu! Vă las liniștit, dragă domnule Sunt încântat că am reușit să le înțeleg. Oh. Da. Pentru mine o surpriză cât <coughs> se poate de... Doctor, aplicat. a plecat Bătrâne Billy Picass, tocmai la vreme Să-mi compui, te rog, ciorna unui scrisor Și eu am să o trec pe curat Am pornit cu tine în călătoria asta, băiete dragă În calitate de amic, nu de secret Perfect, tocmai în calitate de amic Ai să scrii Lady Rox de la mătușa mea Despre proiectul meu de căsătorie Să-i scriu despre plan? Da, să-i spun cum te-ai purtat oh. Să-mi trădez un prieten și să uit că mă adresez unei lady Îl ruptu capul Spanac, nu te preface că nu pricepi ne-am logodit, ai înțeles? Ce spui de asta? Trebuie uh. să-i trimit vestea cu poșta de astă seară Tu ești singurul om care mă poate ajuta ei, uh. Hai de bătrâne, apucă de treabă Uite creionul. Ai cumva o bucată de... E, eh, poftim E bună și hârtia din Bedecher Scrie pe dosul ei dar ar poate cum o aduci din Condei? Dacă dacă pui la-ndoială capacitatea mea de a mă exprima așa cum se cuvine față de legile. E Robster. în regulă, bătrâne, în regulă. Nimeni pe lume în afară de tine n-ar fi în stare să găsească cuvintele cele mai potrivite. Vreau numai să te lămuresc. Uite, lui Sartorius i-a intrat în cap că familia mea ar putea privi de sus căsătoria mea cu blanș și nu vrea să consimtă la nimic până nu vede cu ochii lui scrisorile de felicitare, invitațiile și alte mofturi din astea. De aceea trebuie să scrie în așa fel, încât Anti Marie să-mi răspundă cu prima poștă că e încântată și că ne invită pe Blanc și pe mine să venim pe la dânsa și etc, etc. O să încerc. La, mai întâi, cine e Sartorius săsta? E... Apar n-am și nici nu l-am întrebat. E o întrebare pe care nu pot spune ușor unuia ca el. Nu ai putea să o aduci din condein în așa fel încât să treci peste chestia asta Că drept să spun, nu vine să-l descos Că dorești Pot trece peste asta Dar dacă ți închipi că Lady Rocksdale N-o să observe această omisiune Te înșele amar Ei, drăcia, dracule, cum n-ai să fac? Ia, stai N-ai putea spune că e o persoană bine Nu ne angajează cu nimic Dacă subliniez faptul că e bogat și că Blanș este unicul său copil tanti Marie va fi de acord do Doctore, doctore, când doare, o să-ți vină mintea la cap. Ah, asta e o afacere serioasă. Poartă-te ca un om serios. Ana, Am m-am săturat de morală. Dacă ei nevastă cu bani, trebuie să știi cum au fost câștigați acești bani. Sartorius, e poate un spărgător de tragere ce poți eu să știu, Uite-l că vine, te rog, nu mai face considerații stupide. Termine scrisoarea înainte de cină și am să-ți rămân foarte, foarte îndatorat. Să mă lasă-mă singur să văd ce pot face. Da, iubitele, te las singur, singur, singur. Îți mulțumesc de mii de ori, mă duc să o caut pe Blanche. Sper, domnule Cocum că nu vă stingheresc. Deloc, deloc, domnule Sartorius. Prietenul nostru, Trenci, m-a rugat să-i compun o scrisoare pentru familie. Uh -huh. Să le scriu, adică, într-o chestiune care vă privește și pe dumneavoastră. De bună seamă, domnule Cocum, această sarcină n-ar fi putut cădea nimeni mai bine. Ah, v stimate, domnule domn, exagerat. No, de deloc. Exagerat. Uh -huh. Trenci e un băiat admirabil, un tânăr excelent, domnule Sartorius, uh -huh. dar... E cu totul lipsite de tact Oricum, totul depinde, de nu așa De modul în care va fi prezentată problema Când e vorba da. de o doamnă Ca Lady Rockstar Dar da. în privința asta Puteți să vă bizuiți pe mine Mă pricep la sexul slav Mă rog, sunt sigur <laughs> Sunt sigur de asta Dar mă tem că v-am derajat În timp ce compuneți scrisoare Continuați, continuați, vă rog Continu... Dar tutuși Poate că vă pot ajuta într-un fel, clarificând unele amănunte cu care nu sunteți la curent, de pildă. Sau, dacă mi îngădui să mă prevaliți de anii ce am vă aș pune la dispoziție experiența mea Pentru oh, a redacta scrisoarea oh. în termen cât mai fericit Scumpul meu domn, sunteți într-adevăr de o rară amabilitate oh, Chiar adineau, ori cu mine Ne-am pus amândoi capetele la contribuție mm -hmm. Ca să ticluim mesajul și dădusem peste unu sau două amănunte Care nu, nu ne erau prea bine lămurite. Oh. Ah dar nu i-am permis lui Harry să vă chestioneze. Om, oh, no. nu I-am arătat că din punct de vedere al bon tonului da. A fi mai delicat să aștepte până ce Dumneavoastră În mod spontan Ne veți furniza informațiile Necesare da. Da. Da, sigur. Îmi dați voie să vă întreb ce a scris până acum, domnule. Scumpa mea, Tanti Marie, mm -hmm. adică scumpa mătușa lui Trench și prietena mea, Lady Roxdale. Știți, eu fac numai o ciornă pe care Trench urmează să o transcrie. Perfect, perfect. Vreți să continuați sau poate ar fi util să vă sugerez un cuvânt două, Oh, domnul meu, sugestiile dumneavoastră vor fi extrem de prețioase și de binevenite. Mă rog. Atunci am putea continua așa. Călătorind pe cu amicul meu, domnul Cocu, am avut șansa de a face cunoștință cu... Cu o domișoară, fica unui... Da? Fica unui gentleman ah, firește, firește, Nu e chiar atât de firește, domnul meu <laughs> Unui gentleman, posesor unui important aver și a unei situații respectabile Situații respectabile Pe care însă și le-a creat prin propriile sale puteri. Ați scris asta? Da, da, exact, perfect, Mulțumesc. perfect Mulțumesc. Pro... sale put... Așa. Da, așa e bine, continuați vă rog, continuați Cred că va fi suficient acum să menționăm Profesiunea sau ocupațiunea dumneavoastră Sau... Da. Um... Veniturile mele, domnule Provin din închirierea unui foarte extins grup De imobile din Londra Lady Roxdale Este unul din principalii proprietari ah. Iar doctorul Trinci Are o ipotecă asupra lor dacă nu mă înșel și venitul său provine în întregime tot de aici Adevărul este, domnule Cocu, că întâmplător sunt la curând cu situația financiară a doctorului Trânci Și de multă vreme doream să-l cunosc personal Formidabilă să... coincidență În ce cartier spuneți că sunt situate imobiliile acelea? Mm? În Londra, domnule Cocum. Administrarea lor? Îmi ocupă acea parte din timp Pe care nu o consacru preocupările obișnuite Unui gentleman Las restul la discreția dumneavoastră Iată și cartea mea de vizită Cu adresa mea din sorbit Domnule Sartorius Bizuiți-vă pe mine Scrisoarea e ca și terminată În cinci minute voi fi gata Mulțumesc, mulțumesc Blanche, Blanche, unde ești? Da? E timpul mesi, draga mea Mă găsești? Un restaurant, da? Blanș? Bine! Blanche! Da? Blanche! Blanche, stai o clipă, trebuie să fim mai atenți! Am promis tatălui tău că nu vom considera nimic aranjat între noi până nu-mi vor scria ei mei! A, da! Înțeleg! S-ar putea să nu plac familiei tale și oh. atunci totul între noi se va sfârși! Probabil că așa va fi! Blanche, nu vorbi așa! S-ar părea că ți e indiferent! Sper că tu personal consideri chestiunea aranjată, nu? Tu n-ai făcut nicio făgăduință! Ba, da! I-am promis și eu același lucru, tati. Dar de dragul tău, mi-am călcat cuvântul. Blanș. Vezi? Eu am mai puține scrupule decât tine. Dar dacă trebuie să nu considerăm nimic ca hotărât, atunci mai bine să o rupem acum, pe loc. Blanș, pe onoarea mea, cu familie sau fără familie, cu făgăduială sau fără făgăduială. Pierre <gătări> Talanga, dragă Am terminat scrisoarea, iubitoare. Am terminat-o. Ia, oh, iată-l și pe domnul Sartorius. Doctori. Vrei să o conduci pe Blanche? Încântat! Domnișoară? Blanche, de ce Da. vă mulțumesc! Ați încheiat scrisoarea, domnule Coken? Poftiți! Da... Ești cu ales... Vă mulțumesc, domnule Coquen? Aveți într-adevăr un stil? De maestru ah, Nici de cum, da, nici de da, cum da, da. Un pic de tact, un pic de cunoașterea lumii O oarecare experiență în materie de femei, da. știți? Da, <laughs> femine, da intră Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Sartorius. Bună dimineața, domnule. Am adus în casările. Astăzi n-am strâns prea mulți bani. Am avut adineam răunarea să fac cunoscință cu domnul doctor Trinci. Da? Unde? Domnul doctor a avut bunătatea să mă aducă cu birja de la gara până aici. Și acum unde L-am lăsat în hol cu prietenul dintre lui, un domn Cochen. Cred că s de vorbă cu domnișoara. Ai vorbit cu dumnealor? Da, domnule, pe drum, când veneam în Am crezut că nu aici. mai interesează ce ai crezut dumneatea. Să ne vedem de treburile noastre. S-a mai evit neplăceri în privința proprietăților lui saint -Syl? Da, Inspectorul sanitar s-a plâns de mobilul numărul 13 din Rabinzru. zice că o să se pună cazul în fața Consiliului Municipal. Da? Da, i spus că fac și o parte din Consiliul Municipal Oh, i-am spus, domnule Zice că a bănuit dânsul Că altfel n-ați cuteza să încălcați legea într-un mod atât de scandalos uh -huh. Eu vă raportez numai ce-a zis eu Da, bine, știi cum îl cheamă? Zi? Da, domnule, Spicman, îi zice Notează-l pe agendă pentru prima ședință O să-l învăț eu pe domnul ăsta Spicman? Cum trebuie să se poarte cu membrii Consiliului Municipal? Municipul nu poate să-i facă nimic, domnule. Speakman, ăsta ține de Ministerul Treburilor Locale. Nu ți-am cerut părere. Arată-mi registrele. Aici sunt. Ca? Ce? 24 deșiliși pentru reparații la numărul 13? Spre... Ce va să zic asta? E, e scara de la etajul trei, domnule. Era periculoasă rău. Nu mai avea decât trei trepte întregi și balustradă de loc. M-am gândit că ar fi bine să pun să-i bată câteva scânduri. Scânduri? Lemne de foc, domnule. Lemne de foc. Au să le ardă până la ultima surcică. Ai cheltuit 24 de șilingi din banii mei ca să le dai al lemne de foc Trebuia să fie făcut treapta din piață, domnule Până la urmă ar fi și mai ierte domnule Licis Este pentru a treia oară anul acesta Când îmi aduci un cont mai mare de o lira pentru reparații În repetate rânduri ți-am pus în vedere Să nu procedez cu locuințele astea Ca și când ar fi niște vile din West End pe data asta ești concediat. Vai, vai, domnule, să nu spuneți vor. Ești concediat! Doamne, să te duci! Dar sunteți prea aspru, zeu, prea aspru. Nimeni pe lume nu putea să-ți stoarcă mai mult de la păcătușii ăștia. Mi-am înghițit mâinile într-o că niciodată n-am să mai pot face cu el un lucru curat. Și acum mă dați Ieși afară! Intre! Au venit domnul Trent și domnul Cogan. Să intre. Bună dimineața, bună dimineața, domnule Sarfotovius. Și mai faci, dragă domnule doctor, bună dimineața, domnule Cocu. Mă bucur să vă văd aici, uh, domnule Licis. Pune registrele și banii pe masă, le voi controla numai după. Sper de nu de Ah, oh, da, da, cât da, da, de da. puțin, dar vă, vă rog, luați loc. Mi-e teamă că v-am făcut să așteptați. Ba deloc, loc da. de-abia am venit. Da? Ce da. fericit trebuie să fiți aici, domnule Sartorius. Aveți atâtea cărți. O atmosferă cu adevărat intelectuală. Hmm? Eu nu, Eu nu m-am uitat niciodată Prin ele Blanș câteodată le răsfăiește Eu am ales casa asta pentru că e clădită Pe nisip, știți? E foarte sănătoasă Mortalitatea aici este foarte redusă Domnule Sartorius, v-am adus o grămadă de scrisori oh, -o. Toată familia Salută cu cântare hotărârea mea Tanti Marie ține să face nunta la dânsa Vă rog să citiți această scrisare Dar cine e tanti Marie? Adică pe domnul. Vreau să da. zică Lady lei... Lady Roxtel, exprime-te cu ceva mai mult, tac, dragul Lady Roxtel, evident. Iată și una de la unchiul Harry. Ne oferă casa lui din St. Andrews pe timp de două luni, dacă vrem să petrecem acolo luna de miere. Ce spuneți? Fără-ndoială, fără-ndoială, dragul mea, Scrisorile acestea mă satisfac, domnule Trânz Ei, domnule Sartorius, atunci putem considera chestiunea încheiată, da, nu? Sigur, desigur, iată mâna mea oh, Mulțumesc, sunt fericit, domnule da Sartorius Dați-mi voie să vă fericit, -a domnule Trânz Mulțumesc, domnule Sartorius, Și acum, domnilor, vreau să vorbesc cu fica mea Domnule doctor, cred că n-ai să-mi plăcerea de a-i duce eu această veste bună. Da, dar. Mă veți scuza, vă rog. Cinci minute, da? Da. Haide, domnule Vicis. M-ai terminat cu filele alea? Da. Îmi da, dați, îmi dați. Mă iertați, da? Da, desigur, desigur, desigur. Haideți să mergem. <laughs> seara, cu crede că îi spune o noutate, dar Blanc știe totul Ari, trebuie să-ți fac cunoscut că purtarea ta n-a fost câtuși de puțin cavalerescă. Ai întreținut o corespondență clandestin cu fata <cute> <cute> <cute> eu, eu sunt eliccis, eh, ascultați-mă, domnilor, în special dumneavoastră, mă adresez, dumne doctor Vrei să puneți o vorbă bună pe, pentru mine pe lângă patron? M-a concediat chiar azi ori o vorbă de-a dumneavoastră într-o zi fericită ca asta <cute> Vezi de mea regret, dar nu prea... Te văd cum m-aș putea amesteca Categoric nu te poți amesteca, ar fi de prost Domnilor, domnilor, sunteți tineri și nu știți ce va să că să rămână fără slujbă un om ca mine Ce aveți de pierdut dacă o să ajutați un biet amărăt? să vă spun cum s-a întâmplat Nu, nu, nu, a... nu, prefer să nu-mi spui și te rog să nu te superi că-ți vorbesc pe șleau Dar cred că domnul Sartorius nu este omul care să facă un lucru pripit sau inuman Întotdeauna l-am găsit drept și generos și să o cotesc că în împrejurarea de față, dumnealui este un judecător mai bun decât mine, nu? Eu cred, Harry, chiar trebuie să ascunți care au fost împrejurările <gătării> Lăsați, domnul, că tot degeaba Când vă aud că spuneți despre omul ăsta că e generos și drept <gătării> Ce să mai vorbim de pomană? Dacă vrei să fac ceva pentru dumneata, domnule Lictis dă voie să-ți spun că nu procedeți cinstit vorbindu-l de rău pe domnul Sartorius Cine ți minte vorba mea Chiar după prima săptămână, când o să-i aducă noul angajat chiriile o să-și dea domnul Sartoriu seama ce om a dat afară. Uitați-vă la săculețiu de pe masă. Toți gologare din el au fost rupți de la gura flojilor care plângeau de pe un codru de pâine. Și eu i-am stors ca să-i aduc lui. Ca să pun laba pe bani, i-am strâns pe oameni cu ușa, i-am hârțuit, i-am amenințat. Și... Fiindcă i-am cheltuit 24 de sirini să trec o scară din cauza căreia s-au betegit trei oameni și puteau să-l bage și tribunal pentru omor, dacă o așa mai departe, m a la afară ca pe un câine. Nu mi-a dat voie nici să deschid gura. Măcar că voiam să pun paralele la loc chiar din buzunarul meu. Ai luat bani de la gura pruncilor sărmani și flămânzi? Așa-ți trebuie. He, he. Să fi fost eu tatăl copilul ăsta, nu scăpai din mâna mea numai concediat. Bine a făcut, de Sartorius! E, ia ascultează și să cunoaște că sunteți un tânăr nevinovat. Păi, credeți că m-a concediat fiindcă am fost prea al dracului? Mm. Nici pomeneală, tocmai fiindcă n-am fost destul de al dracului. Om? Da, am strâns urubul mai mult și am cheltuit pentru întreținerea proprietăților mai puțin decât s-ar crede. Și, dacă le ai vedea în ce hal arată... Despre ce fel de proprietăți e vorba? Case? Da, da. Locuințe închiriate pe câte o săptămână Cu odaia, jumătatea de odaie Și chiar cu sfertul de odaie Se câștigă bine, domnule, dacă știi cum să lucrezi În oricât a renta, sper că domnul Sartorius Nu posedă multe proprietăți de felul acesta Altceva nici n-are, domnule Cum? Și de aceea se vede câte de deștept De câte ori a putut strânge câteva sute de lire A cumpărat case vechi Maghiernice, unde nu poți intra fără să te ții de nas Uitați-vă cum trăiește, ca să vă dați seama ce apaci de grasă sunt casele astea. Se înțelege că pentru el personal preferă un sol nisipos și o mortalitate redusă. Dar ia să mergeți cu mine, rabin, Srau, să vă arăt eu sol și mortalitate. Vrei să spui că toată averea lui, toate veniturile îi provin pe această cale? Sigur, domnule, până la ultimul ban. E de necresut Hai, hai pe amice, dragostea pentru bani este rădăcina tuturor relelor Da, domnule, dar fiecare dorim ca buruiana asta să crească în grădina noastră Nu vreau să fiu sever cu dumneata Dar meseria asta de colector de chirie e ceva deosebit de <sus> Nu e mai scârboasă ca altele Trebuie să mă gândesc la copiii mei da, Ai dreptate În aceeași situație se află și prietenul nostru Sartorius Dragostea pe care o poartă ficii sale, răscumpără de păcate că domnului Sartorius e un copil norocos Câți copiii n-arunca sunt strada stradă din dragoste pentru dumnea ei? De ce să-i faci? Așa s-a facerile. Zău, zău, domne, crezi că, pidră dumneavoastră, o să pună o vorbă bună pentru mine acum când știe că sunt nevinovat? Nici nu mă gândesc! Este o blestemăție de la început până la sfârșit și Dumneatați meriți merit soarta fiindcă ajuți la treaba asta. Mizeria asta am cunoscut-o examinând bolnavi la spital. Fierbea sângele în mine când mă gândeam că astfel de lucruri nu pot fi împiedicate. Mm -hmm. Păi cum să nu, domnule? Dar spune care din noi doi este mai păcătos? Eu că-ți bani de la chiriaș ca să nu-mi rămână copiii pe drumul Sau dumneata viitorul genere care să-i cheltuiești? Mm -hmm. Era acum în cele să luăm bine în spinarea mea. Uite, domnule Ricis, aceasta este o observație foarte ne la locul ei. O pornire cu totul lipsită de tac. Iertați-mă, iertați-mă, dar domnule, nu mai e un cuvință, domnule. Nu vă costă nimic. Fie vă miră de săraci. Eu eu plec. O să și domnului Sartorius. Blanche va fi aici în câteva clipe, dragul meu, Harry. Cred că pot să-ți spun Harry, nu? ce zice de plimbare prin grădină, domnule Copin? Avem niște flori de ni s-a dus vestea Încântați, scumpul meu, domn! încântați Viața de aici e o idilă, o adevărată idilă Tocmai despre asta vorbeam adine Da, atunci să mergem Ari poate veni și el cu Blanș. Nu, nu poate să dau ochi cu ea acum. Zău? Mm. <laughs> Dar nu mă înțelegi. E nu, nu. Nu te înțelegem Ce zici, domnule Comun? Auzi că nu le Cum? Ha cum vă ha Da, sigur Ari, ce ha ha ha nu vrei să iei loc? S-a întâmplat ceva? Nu, nu nimic. Sper că tata n-a fost urăcios. Nu, nu. Abia am schimbat câteva vorbe cu el de când te-am văzut. Blanș... Blanș tu ții la bani? Mul de tot. Ai de gând să-mi dai niște bani? Nu glumim cu asta. Vorbesc serios. Blanș, tu știi că vom fi foarte săraci? Ha, asta te-a făcut să iei înfățișarea asta suferindă Draga mea, vorbesc serios Tu știi că venitul din care trăiesc nu e mai mare de 700 de lire pe an? Îngrozitor de puțin Blanș, vorbesc foarte serios, te rog să crezi Ei să știi, scumpule, că nu o scoatem la capă dacă nu mai pun și eu ceva Dacă ți-aș mânca jumătate din cele 700 de lire ale tale, te-aș face de două ori mai sărac În schimb, eu am de gând să te fac de două ori mai bogat Dar nu vreau asta, Blanș. Hari! Ești prea mândru ca să iei bani de la tata? Da, blanș, sunt prea mândru. Trebuie să mă înțelegi, blanș. Eu... Nu, nu pot să-ți explic. Da, nu ți-a trecut prin minte cumva că aș putea să fiu și eu mândră? Dar n-are niciun sens. Nimeni nu te va acuza pe tine că te măriți pentru bani. Nimeni n-ar gândi rău despre mine dacă aș face-o și nici despre tine. E clar, Harry, că nu putem trăi cu 700 de lire pe an. Și socot că nu e frumos din partea ta să-mi pretinzi una ca asta numai pentru că te temi, de deci ce o să zică lumea. Nu, nu e numai asta, blanj. Dar ce mai este? I Nimic, am... Nimic, desigur. Haide, nu fi absurd, Harry. Tu ai o rentă de 700 pe an, perfect. Și eu nu voi lua de la tata decât tot 700 la început. În felul ăsta suntem chipici. E imposibil. Sunt hotărât să nu accept niciun ban de la tatăl tău. Ar dar banii ar să mi dea mie, nu ție. E același lucru. Oh, blanș... Blanș, iubesc prea mult ca să văd diferența. E foarte drăguț din partea ta, Harry, că prezinți lucrurile în felul acesta, dar sunt sigură că mi-a ascuns ceva. De te secretele și nu-mi place să fiu tratată ca un copil. Dar nu e niciun secret. Nu sunt dispus să abuzez de generozitatea tatălui tău. Asta e tot. Harry, nu are niciun rost să ne hărțuim în felul acesta. Papa nu va simți niciodată ca eu să depind numai și numai de tine. De altfel, și mie îmi displace gândul acesta. Dacă îi pomenești lui o singură vorbă, înseamnă să rupi ochotna. Asta e realitate. N-am ce face. Mai ce face? Aha, încep să pricep. Lasă că te scutești eu de o steneală. Poți să-i comunici, adică eu am rupt logodna și Cum? atunci nu să mai existe niciun fel de dificultate. Și ce vrei să spui? Te-am jignit? Dacă m-ai jignit, îndrăznești să mă mai întrebi? Îndrăznești? Ar fi fost mult mai cavaleresc din partea dumitale să mărturisești că te-ai amuzat pe socoteala mea, atunci, pe de ce ai mai venit azi aici? Blanche. De ce ai mai scris familii dumitale? tale? Am să-ți aduc scrisorile, scrisorile tale mincinoase Și cadourile, cadourile tale odioase Să-ți le iei înapoi oh, Ce bine -mi pare că s-a terminat totul, totul, totul Blanche, Blanche te rog ah. ai pierdut cum patul? De ce strigi așa? Mai bine întreabă pe dumnealui A găsit pretextul cu banii Un pretext? Ce fel de pretext? vreau să scape mine. Dar nici La... prin gând. Ba da, da, nu Nu, da, nu te da, Nu, te de cere, vă da. rog. de te rog să te stăpânești. <coughs> nu tolerez ca asemenea cine să se petrecă în fața solucilor. Doctorul Trânci are să dea singure explicații <coughs> și ar fi bine să ne lași singuri, da? Domnule Cocm! Vrei să fii amabil să vii aici? Imediat, stimate, domn, imediat! Nici nu-mi face plăcere să rămân. Sper să te găsesc singur când mă voi întoarce. Nu mai inseri nimic? Domnule doctor! Ce e, domnule Sartorius? Binișor, dragă, binișor, cal, calm. Dacă ai să îmi spui ceva, doctor, îi și te voi asculta cu răbdare. Îmi voi permite apoi să spun și eu ce am de spus. Da, vă rog să-i mă scuzați. Dar, desigur, începeți dumneavoastră. Mă rog! Trebuie să înțeleg că ai refuzat să îndepliniști angajamentul luat față de fica mea? Nu, nici de cum. Fica dumneavoastră a refuzat să țină angajamentul luat față de mine. Da. Dar Logodna s-a desfăcut, dacă la da. asta vă referiți. Fica dumneavoastră mi-a dovedit că nu-i pasă de mine nici cât negru sub un Dragul Ragul meu. Țineți cu Domnule Sartorius, da. am încercat să explic totul cât mai frumos și mai delicat cu putință. Fără să pomenesc O vorbă despre adevăratele mele motive mm -hmm. Nu i-am cerut decât să se mulțumească Cu micul meu venit Și dumneavoastră s-a repezit la mine De parcă m a fi purtat ca un sălbat da, Să se mulțumesc că numai cu venitul dumneavoastră? Da Bine, dar fata mea E deprinsă cu o viață convenabilă, mm -hmm. domnule doctor Nu am depus oare garanții în acest sens? Numai că pe atunci N-am știut de unde vă vin banii Nu e adevărat, domnule Ți-am spus că am răzbit prin propriile mele mijloace Nu sunteți nici pe departe ceea ce spuneți cu? Am aflat în dimineața asta de la omul dumii tale, Bliccis, sau cum n-ai vă cheamă Că v-ați îmbogățit pe spinarea unor ființe nenorocite Strângându-le cu ușa, terorizându le Hărțuindu-le și făcându-le tot felul de Domnule, mizerii Domnule, nu-ți permit Chiriile trebuie plătite, dragul meu da. Ar, E fatal să fie așa Domnule doctor, Mă tem că dumneata ești foarte puțin versat în afaceri. Și regret că adinea ori am uitat de amănuntul acesta. Pot să te rog să nu tragi nicio concluzie până nu vom discuta puțin și cu calm această atitudine sentimentală a Te rog să îi loc. Foarte bine, spus domnul meu. Foarte bine. Ai, Harry, așa să te și ascultă. Nu te încăpățâi la. N-am nimic împotriva să șed și să ascult. Dar nu văd cum se poate face din negru-alb. Ce m-a să doar fiul tratat ca un copil Mă rog, poftim Despre Elixis nu-ți pot spune altceva Decât că azi dimineață L-am dat afară pentru abuz de încredere Prin urmare nu poți considera afirmațiile sale Dezinteresate Cât despre mine Eu ofer pur și simplu Locuințe oamenilor foarte săraci Care au și ei nevoie de un adăpost, Ca oricare alții, nu? Vă imaginați că pot întreține casele astea Așa, pe degeaba mm -hmm. Și pentru că asta e situația Luați piele de pe om pentru niște maghierniți În care n-ar sta nici câini. Uite ce e tânărul meu prieten Amărâții ăștia Nici nu știu să locuiască în niște case omeniști Într-o săptămână la ruina Când oamenii sunt foarte săraci N-ai cum să-i ajuți Oricât de mil o să-i fi Cu timpul asta le face mai mult rău decât bine Înțelegi? Și acum, doctore Trinci Poți să te întreb de unde provin veniturile dumitale? Din dobânzi, nu din chirii. Din acest punct de vedere, mâinile mele sunt curate. Dobânzi de la o ipotecă. O ipotecă pe proprietatea mea. Și ca să folosesc propriile dumitale cuvinte, dacă îi strâng cu ușa, dacă îi hărțuiesc și dacă îi tiranizez pe nenorociții aceia ca să scot de la ei o chirie pe care au acceptat-o de bunevoie să o plătească, eu nu mă pot atinge de un ban. Din ceea ce îmi dau dânsii, până nu-ți plătesc mai întâi, dumitale, cele 700 de lire. Cum? Da, da, da, da. Ceea ce făcea lichis pentru mine, fac eu pentru dumneata. Suntem amândoi niște intermediari. Capitalistul însă, ești dumneata. Din cauza riscurilor pe care le-am, dată fiind sărăcie alocatoarelor mei, îmi cer dobândă monstruoasă și exorbitantă de 7%. la sută. Și mă oblici, ca la rândul meu, să storg până și ultima de la chiriașii ăștia nenorociți. Înțelegi, Admirabil, domn. scumpul meu, domn, excelent. Dragă băiete, nu reușești decât să te faci ridicol când vrei să te amesteci în afaceri. Ți-am spus eu că e fatal să fie așa. Adică, vrei să spui că și eu sunt la fel de nemernic ca și dumneata? Rușine, are rușine. Ești de un prost gust revoltător. Fii, gentlemen, cere scuze. Nădejdezi, domnule Trinci? Că te-am convins că n-are niciun rost să te opui ca blan și să beneficize de mea. Da, se pare că așa e Ne scăldăm în acelea șapte Sper că mă veți ierta că am provocat un asemenea scandal Să nu mai insistăm, dragul meu, nu De fapt, îți mulțumesc că te-ai abținut să dezvălui ficii mele natura scrupului dumitale Te admir pentru asta Și poate că ar fi nimerit să fii discret și de aici înainte Nu pot Acum trebuie să explic Nu, nu, nu, lasă asta mai bine în seama mea De altfel, uite, s-apropie ora mesii Până vă pregătiți, eu am să stau de vorbă cu Blanc Și cred că rezultatul va fi satisfăcător pentru noi toți Draga mea, draga mea, nu te poți stăpâni cât de cât ce Dumnezeu Ți-am spus că totul s-a Nu, nu pot, nu vreau Bine, bine, bine, dar peste câteva clipe trebuie să ne așezăm la masă cu oaspeții noștri. Am coborât repede înaintea lor ca să-ți spun că am lichidat micul incident cu trânci De fapt a fost o măgărie al lui Lixis Trunchi. Ascultă-mă pe mine, e un tânăr prostănac Nu vreau să iau de bărbat un prostănac Blanș, dragă, nu trebuie să fii prea pretențioasă copila mea Tu ești mai bogată și mai deșteaptă decât soțul tău și îmi pare foarte bine că e așa Papa da scumpo. pot hotărî hotărâi eu în legătură cu această căsătorie sau trebuie să fac ce vrei tu? Blanș, Nu, vrei... papa, te rog să-mi răspunzi E bine, ai să faci numai cum vrei tu, draga mea atunci ascultă da. Nu vreau să mă mărit cu el S-a da. jucat cu mine ca pisica cu șoarecele Ne consideră mai prejos decât dânsul e rușine cu noi oh. A început oh. să facă mofturi când a auzit de zestrea mea. Dar până la urmă tot l-au tentat banii Totuși. Papa, nu mai vreau să mă mărit Vreau să rămân cu tine și să fim fericiți Așa cum am fost întotdeauna mm. Urăsc ideea căsătoriei și nu-l iubesc deloc Nu vreau să te părăsesc Sper că nu te Nu, no, nu deloc Doctori Trinci Fica mea s-a răzgândit. Cum? Trebuie să înțeleg că... Socot, <sus> are dragă, că date fiind împrejurările, nu ne rămâne altceva de făcut decât să prânzim în altă parte. Dar, domnule Sartorius, i-ați explicat bine totul? I-am explicat <sus> foarte bine totul. Bună ziua, domnule. Da, intră. Iertați, conașule, domnul Lixis vrea neapărat să vă vadă pentru o afacere importantă. Domnul Lixis? Mhm. Uh -huh. La care lucra la mine, nu? Da, Conașule. Dar ce să spun, nici nu l-ați mai recunoaște. Te pomeniști cu o filihni de foame și a venit să-ți cerșescă oh. aici la mine. Nu, Conașule, dar de unde? Arată ca un boier. De are mea. palton îmblănit și a venit cu o trăsură. Bărbierit, curat? <laughs> Sunt sigură că am moștenit o avere. <laughs> Zău, Conașule. A spus că are niște afaceri de discutat cu dumneavoastră. Da. Povestește-l înăuntru. Hei! Să la prietene! Dar despre ce afacere este vorba, domnul meu? O care să găsesc și alți amatori Dacă acei mi se arată mai puțin respect Decât îmi place să primesc Pe timpul slăgăream banului, nu dumii tale, Să nu ți închipui Acum că sunt independent din punct de vedere material Atunci te rog să-ți folosești independența Ieșind afară din casa mea N-am nevoie de independența hai, de Haide, haide, Sartorius Nu fi corțos Cum? Am venit ca prieten Vreau să bag niște bani în buzunar N-ai <gânt> să-mi spui că nu te interesează hmm? uh, Cât? <gânt> e bravo, Sartorius În sfârșit te recunosc Acum, iată am scot paltonul Așa și, și te rog să mă invit să iau loc ci să mă simt ca acasă În vine să te iau de ceafă și să te arunc pe scări, Noi doi, Zantorius, prea suntem din același aluat Ca să-ți iau un nume de rău orice mi i spune Servești un trabuc? Nu, nu, aici nu se fumează, e camera ficimile Dar, mă rog, ia loc, te rog De când nu te-am văzut, m-am mai procopsit oareacă Ia, Să știi, în parte Dumitrescu ți-o că niciodată nu te-ai interesat dacă-s procopsit sau pârlit. Pe vremea când îți aduceam chiriile, mi-am făcut și eu singur partea. Mi-am închipuit eu și-ai venit să mă despăgubești, oh, nu? ai primit din ata, chiar dacă ți-aș oferi, că mm. nu de bani e vorba, e vorba... De experiență. Cic. De experiență pe care am cepit-o în marea problemă socială a locuințelor pentru clasa muncitoare. Știi că s-a constituit o comisie care închetează situația. Aha. Am înțeles. Ai depus ca martor în fața ei. Oh, să te pun ca martor. <gânt> nu, eu la. Nu, no, n-am depus nicio mărturie. Dar am să spun ce am făcut. Nu, yes, M-am abținut să declar ce știu Numai ca să-mi datorez Una sau două persoane Care s-ar fi simțit jignite Dacă și-ar fi văzut numele Într-un raport al Parlamentului Pe lista proprietarilor Unor cuiburi de infecție Asta a fost începutul Și nici nu mi-a trebuit altceva Ca să mă pun pe picioare Uite Am aici primul raport al Comisiei am pagina ca să-ți arăt <laughs> M-am gândit care să-ți facă plăcere Să vezi ce scrie aici Păfim Da, ia să văd da. mm -hmm. Care va să zică șantaj Nu este așa? Mai, mai. Păi află că puțin îmi pasă Dacă o să fie și numele meu un raport Prietenii mei Nu citesc asemenea cărți Și eu nu sunt nici ministru și nici deputat în Parlament. Nu pot scoate nimic de la mine pe chestia asta, punga, și. Șantaj, de... vai, domnule Sartorius, cum-ți închipui ca să sufla o vorbă despre casele de mitare? Să o vezi eu într-un vechi prieten? Nu. No. Asta nu este în caracterul licces. De altfel. Să știe tot despre da, hai Dar ai deodată omul îi spune pentru ce ai venit și nu... Iată, iată despre ce este vorba Cunosc un proprietar care avea cele mai infecte Mare din întreaga Londra Acolo, lângă turn mm. După spatele meu, a început omul să facă reparații generale La jumătate din maghernice Și a cedat cealaltă jumătate Unei societăți noi Societatea pentru vânzarea cărnii de berbec congelat Din nordul Tamisei Unde am și eu câteva acțiuni Acțiune de fondator. <gântu -i> și care crezi că a fost rezultatul? Un faliment, mi <gântu -i> Faliment? E, așa, o despăgubire, domnule Sartorius, o despăgubire grasă. Ai prins mișcarea... Despăgubire pentru ce? <gântu -i> păi să vezi, terenul era necesar pentru extinderea clădirilor monetării. Uh -huh. Și atunci au trebuit să cumpere societatea și să explopeze clădirele. Oricât de strașnic s-ar păstra secretul, nu se poate să nu cunoască cineva lucrurile astea dinainte Știi, dumneata? Da, și? Asta-i tot ce-ai găsit să-mi spui, domnule Sartorius Da, și da. de parcă aș fi o jabră Să zicem că am mirosit eu că e vorba să se taie o stradă nouă care urmează să treacă prin rabii zrau și să-ți transforme proprietățile într-un teren valorând 100 de lire metru. <laughs> și atunci, tot, uh, na și. Hai să-mi zici, ia uite de la hainele de pe mine, domnule Sartorius, mm. ia uite de la lanțul ăsta de ceas. Mm. Crezi că toate astea le-am făcut spunând, uh, na. și? la de unde? Mi-am destupat bine orechile și-am căscat ochii mari v Vine Blanche, să mergem să discutăm în birou Acolo ai să poți fi fumat Bună seara Bună seara, Blanche, un vechi prieten de-al nostru Sper că sunteți sănătoasă, domniceară Blanche Ia te uită Domnul Licis, eu să nu te mai cunosc. Ce elegant ești. Ce mai face, doamna Lixis? Lăsați, Blanche, avem depus la punctul afaceri și poți sta de vorbă cu domnul Liccis și mai târziu. Haide-mi... Dacă poftiți. Dacă începutul a spus. Deci, gata. Poftiți cutia de lucru. Ah, vă interesează cartea lui domnul Liccis? Lasă-mă! Ce-n aiba o fi cu cărțoaia aia de s-a supărat așa? Iacă, eu plec! Vă să zic că de asta nu vroia el să se atingă de bani. Ce carte murdară! Cel mai josnic, speculant de maghernițe din Londra. Speculant de maghernițe! Oh. Așteaptă-mă numai 5 minute. Mă duc să aduc. Au rămas în coș la Gouăr Street. Iar mea particulară e la scară. Domisoara, dacă îmi dați voie să-mi iau pe o Mi se pare că m-am sprijinit de el Iartă-mă, sper că nu l-am știut oh, oh, Vai, domnișoară, acum puteți să-l șifunească doriți. Să nu spuneți noapte bună că mă întorc de îndată cu doi amici Pa, pa, Satoriu. nu stau mult Vă aștept Credeam că licii s-a fost concediat hmm? Hmm, Că nu de tot Ala, da, a lăsat uh, el aici o carte Ca să mă uit Să mă uit prin ea uh, Una mare cu al Albaste De ce a luat-o servitoare uh, Uite-o aici Jos da. Tu ai aruncat-o? Te-ai uitat prin ea? Nu Da Nu, nu m-am uitat Ce mă privește pe mine? Uh. E de blanș Nici deci nu-ți vine să crezi cât de nepricepuți în afaceri sunt domnii aceștia din Parlament care scriu rapoarte Când le citești, ai zice că sunt un om fără suflet, răpărit și hulpav Deci nu e adevărat, mă refer la starea locuințelor Ba da, e foarte adevărat Atunci nu e vina ta Draga mea, dacă mă aduci în bunătățiri locuinților Chiria s-ar scumpi atât de mult Încât oamenii nevoiași, săraci. N-ar mai putea plăti și ar rămâne pe străs Fără adăpost Atunci de afară și închiriază casa unor oameni Care îți pot plăti De ce să pice tocmai pe capul nostru rușinea De a da adăpost unor oameni nenorociți O, dar ești cam aspră cu ei Nu crezi, draga mea Cum vrei să ne mai respecte cineva Când se scriu despre noi asemenea lucruri E, Blanș ai ajuns o adevărată leti Bine, dar tu știi că, beata maică-mea a fost o femeie săracă lipită pământului și asta nu din vina ei? Cred, însă oamenii pe care vrem să-i frecventăm nu cunosc acest lucru. Nici eu nu sunt vinovată de nimic și nu văd de ce ar trebui să sufer din cauza asta. Dar cine te face să suferi, domnișoară? Ce-ai fi ajuns dumneata acum dacă mai mea n-ar fi făcut pentru mine ce a făcut? Stând câte 13 ceasuri pe zi Aplecate peste albia de rufe Pentru 15 șilingi pe săptămâne Probabil că aș fi rămas la nivelul ei În loc să mă fi ridicat mai presus de ea Cum sunt astăzi Nu mă interesează mama mare Te iubesc pentru că m-ai ridicat deasupra acestor lucruri Altfel, te-aș fi urât De copila mea Cred că e firesc să judeci ca o doamnă Din societatea înaltă Hai să nu ne mai certăm fetiță M-am hotărât să repar casele și să iau locatar de alte condiții. Yes, Nici mai mulțumită? Aștept numai consimțământul Lady Roxdale, proprietara terenului. Lady Roxdell? Da. De altfel, am să-i cer și ipotecii să-și asume partea lui de risc. Titularul ipotecii? Vrei să spui? Harry Trench. Oh! Uh. Și ascultă-mă, Blanche dacă acceptă proiectul meu, va trebui să fii prieten cu el Desfătuiesc, deci, să-l primești ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat Pe urmă pleci și ne lași pe noi cu treburile noastre Cred că nu ți-e teamă să dai ochii cu el, nu? Teamă? Nu, hotărât că nu Pur și simplu nu vreau să-l văd Auzi, papa, să nu le spui că sunt aici, eu mă duc în birou Bine, E iată-ne cu toți alte Că niște prieteni vechi ce sunt Sartorius Îți aduce aminte de domnul Cochen El îmi face micii servicii prietenești Și mă ajută la corespondență Bra. E secretarul meu, cum se-l spune Eu. Știi, adevărul este că nu prea am stil literar Și atunci domnul Cochen îmi piaptă născrisorile Îmi face prospectele, reclamele și alte chestii <laughs> Chiar asta să m-a ajutat să-l conving Pe vechiul său amic doctor. Să accepte afacerea de care am vorbit Nu, da. domnule Decis N-am încercat să-l convin Nu, la mine e o chestiune de principiu Am spus Este de datoria ta, Harry, înțelegi? Să aduci aceste clădiri abominabile Într-o stare demnă de locuit Ca om de știință Ești obligat față de societate Să le utilizezi cu instalații sanitare moderne. Într-adevăr, îmi dau și eu seama, domnule doctor Că aceasta este datoria noastră Față de locatarii din păturile cele mai nevoiași E datoria poate prea multă vreme neglijată oh. Fără doar și poate domnului mie că este o datorie Subsemnatul pot fi la fel de al când e vorba de afaceri ca oricare altul Însă datoria, datoria e altceva Mă rog, dar nu văd de ce aș fi mai obligat astăzi decât eram acum patru luni pentru mine, în toată povestea asta este mai mult sau mai puțin o chestiune de bani. Rușine, are, rușine, rușine! Mai cine-ți gura, Dobitocule? Cum îndrosnești? Oh, domnul, domnul, oh. domnule secretare, oh. domnul de-o Insist să-și retragă acest apelativ. Am fost calificat drept Dobitoc. Păi Dobitoc și ești. Atunci tu ești un și mai mare Dobitoc. Uite așa, mă și cu asta ne-am lămurit, nu? Uite ce vreau să spun. Să nu umblăm cu fleacuri. Dacă înțeleg eu bine, Robins Row va fi dărâmat ca să se facă o stradă către Strand. Exact. Voi ați prins mișcarea și umblați să puneți mâna pe despregubiri. Asta e, domnule Treni Pe cât se pare, cu cât o locuință este mai murdară, cu atât rentează mai bine Iar cu cât e mai arătoasă, cu atâta și despăgubirea e mai grasă Deci jos cu murdăria, ce să fim, cât mai arătoși Personal nu m-aș fi exprimat chiar așa, dar... Adevărat, domnule Sartoriu, situația nici nu putea fi înfățișată cu mai puțin Nu sunt chiar cu totul de acord cu dumneata domnului Cocu Strânci, pune chestiunea deschis ca un om de afaceri. eu însă, domnilor, privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Trăim într-o era progresului, domnilor, ideile umanitare avansează și trebuie să ținem seama de ele, dar concluzia mea practică este aceeași cu a dumnealui. Nu m-aș simți îndreptățit să pretindă o despăgubire mare în împrejurările existente? A, sigur că nu. Și chiar dacă ai pretinde, tot nu ai obține nimic. Vezi, doctori Etrengi, asta e situația. Spatul pe care vi-l dau este să nu pierdeți ocazia și să vă descotorosiți de case. Cheltuiți ceva bani pe blocul de case din piața Grips, dar atât numai cât să se cu o locuință model. Și ce dați mi în condiții onorabile cealaltă parte. <gântu -i> pentru depozitul societății, pentru vânzarea cărnii de berbec congelat din nordul Tamisei. <gântu -i> în doi ani vor fi drămate toate Iar dumneavoastră veți primi compensații cam de două ori mai mari decât valoarea actuală a acestor mai <laughs> Bravo, bravissimo, admirabil pusă problema Dar de ce nu puteți acționa fără mine? Întrucât vă privește personal afacerea asta? Nu sunt decât un creditor ipotecar. Vezi dumneata, doctora Trinci, în plasamentul acesta există și un risc Consiliul edilitar ar putea schimba traseul străzii, nu? Și dacă se întâmplă asta, sumele cheltuite pentru reparații le-am aruncat pur și simplu pe ferestre. Ba chiar mai rău, deoarece noile apartamente ar putea rămâne neînchiriate ani de zile, în timp ce dumneata vei pretinde mai departe cei 7%... O, mult trebuie să trăiască, nu? <laughs> n-va da. pa la necesite. A spus volte. bilitați, te rog, sau cel puțin citează un autor pe care l a citit. Nu, domnule Sartorius, aș fi foarte fericit să vă ajut dacă aș avea posibilitatea, dar îmi este cu neputință. Acesta este ultimul meu cuvânt. E atunci să știi că nu ești sunt toate mințele, băiete Nu văd, bă, domnule Lictis, ce te privește pe dumneata chestiunea asta Trăim într-o țară liberă și fiecare om are dreptul să-l spune părerea Bravo, bravo! Dar bine, doctore, unde sunt sentimentele dumii bune pentru săraci? Hmm. Adă-ți aminte cât de impresionant ai fost când ți-am vorbit despre ei Cum, tocmai dumneata vrei să mi împietrești inima? Nu nu, nu, nu, nu, nu se prinde Nu mai poți convinge în felul acesta mi-ați dovedit adineori că este inutil să fii sentimental în afaceri Doctori, de fapt mie e indiferent ce hotărâri pot să găsesc banii în altă parte și să lichidez definitiv cu dumneata Cum? Deci fiindcă ești hotărât să eviți riscurile, n-ai decât să-ți cele cele 10.000 de lire ale dumitare în acțiuni consolidate care-ți vor aduce 250 de lire pe an În loc de 700 Cum? Uite, hari, unde duce avarisia Două trei din venitul tău Au zburat dintr-o lovitură. Și să-mi dai voie să -ți spun Că așa-ți trebuie Nu rog, toate bune, și frumoase Dar nu înțeleg un lucru Ce anume? Dacă poți să-mi faci figura asta De ce nu mi-ai făcut-o până acum? Pentru că aș fi fost probabil obligat Să plătesc aceeași dobânde, Așa că nu realizam nicio economie Pe când, dumneata, ai fi pierdut 400 de lire, ceea ce te-ar fi atins Foarte serios N-am vrut să mă port prieteniști. Pe lângă asta, doctore, în timp am sperat că interesele noastre Vor fi unite prin legături mai strânse Decât cele de prietenie În sfârșit Iartă-mă, doctore Și iartă-mă, domnule Sartorius Iertați-mă că mă amestec Dar de ce nu s-ar însura Doctorul Trench? Cu domnișoara Blanș, asta a rezolvat problema da, Uiți să domnul licis că domnișoara l-a respins în mod categoric Nu cumva crezi că e amorezată de tine? Dar nu tine. spun asta! Ai un spirit nici oblic trânge dacă faci asemenea insinuare hai, haide, haide, domnule secretar O cunosc pe domnișoara Blanș în chestiune de afaceri E la fel de pricepută ca și tai să rugăm pe domnul Sartorius să da. explice cum stau lucrurile și o să se împace mm. cu doctorul Trenci. De ce să nu punem și un pic de romantism la afacere? Când nu ne costă... Ascultă, Lichis! Crezi că poți să te servești de fata mea în târgu dintre Natasha și acești domn? ai, Sartorius, de tot te... ce propune este în avantajul domnișoarei blanș al doctorului Trenci Lici se exprimă dur, domnule Sartorius, Pot însă pân? are un suflet curat Totuși nu înțeleg ce legătură ai tu cu toată chestiunea domnule, binișor, doctor, de binișor, în părerea dumnei Mai ești dispus să te căsătorești cu domnișoara Blanche, dacă dânsă acceptă? Nu știu dacă mai este. nu. domnul sorel, sorel do Sartorius! Așa, doctor, zici că nu știi Dacă mai ești dispus nu. Dar poți să spui că Nu ești e, Vezi, Asta vreau să află Nu vreau ca relațiile dintre domnulșoara Sartorius Și mine să fie un obiect de tranzacție Este suficient Un gentleman N-ar putea spune altceva Ne de cu mie lui Cochen Și patronului Să trecem în birou lui Spre a perfecta contractul de închiriere Cu societatea pentru vânzarea Cărnii congelate de barbecue din nordul Tamisei Mă rog, mă rog, n-am nimic împotrivă Eu am plecat acasă, nu mai am nimic de nu, spus. nu, nu, nu pleca Eu și o ne întoarcem imediat Să te conducem, rămâi aici? Ne aștepti, ne așa? Haide, haide fi băia de treabă Bine, dacă doriți, rămâi Am știut-o că o să rămâi noi trecem dincolo. La da, După dumneavoastră, domnule. Să știți, om de apaceri ca mine n-ai mai văzut de când ești. Ai lipsit, ai să mergem. Așa? Vreau să zic că te-ai întors aici. Ai avut josnicia să pui iar piciorul în casa asta. Ce creatură jalnică trebuie să fii. De ce nu pleci? Dacă vrei, plec. Nu, ai, ai să rămâi. Bine, rămân. Ai mirosit că poți câștiga ceva parale și te-ai întors. Te-ai informat liccis. Dumneata, care era atât de dezinteresat și de independent, încât nu puteai accepta nimic de la tata. Oh, oh, oh. Ai să încerci acum să mă convingi că ai venit aici pentru o mare acțiune filantropică. Să te arăți prietenul celor nevoiași prin reconstruirea locuințelor, nu așa? Mm. Îl cunosc eu pe că mea și te cunosc și pe dumneata. Îmi ce n ai ce spune! Dar eu știu că pentru bani te-ai întors în casa noastră, de unde ai fost respins, de unde ai fost izgonit. Faci pe indiferentul? Dar dăm voie să spun că ai o figură jalnică, Harry. Groaznic de jalnică! Hm. Mă gândeam că dacă familia nu te-a apropiat cu nimic, măcar să-ți fi dat puțină demnitate. Ai un aer cu desăvârșire ridicol! Fluier nesimțitul fluieri! Harry, dragul meu, ce făceai cu portretul meu, Adina, când credeai că ești singur? Harry, cum îndrăznești să te atingi de ceva care mi-aparține? Cum? Ah, să sărută-mă, rutăm! mă Vine cineva! Respectele mele. Ce mai faceți, domnișoare? Rumoasă vreme pentru intaargerea fiului da, risipitor, nu? Minunata vreme, domnule Eco. <laughs> Sunt încântată să te revăd. Hai să-mi spui vreo de domnule Dr. Domnule Sartorius? Da? Accept cu sau fără despăgubire. Oh, bravo! Wow, wow! Felicitări, domnule Sartorius! Domnilor! <laughs> domnilor, La... domnilor, mă bucur! Și vă mulțumesc din toată inima. Să trecem dincolo. Masa de logodnă e pregătită. <laughs> oh! Poftiți! <laughs> Ați ascultat Banii Nau Miros de George Bernard Shaw Traducere de Dan Duțescu Adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna Distribuția a fost următoarea Sartorius Vili Ronea, artist emerit Cocăn, Nicolae Brancomir artist Merit; Dr. Trench, Ion Lucian artist emerit Blanche, Sanda Toma Lichkis Constantin Morțun artist Merit. Regia